lehet zeppelni vasárnap, délután, ebéd után. Kész a lelketek? Remélem. Az az igazság, hogy megint a, a krimivel kezdjük, kinyitjuk a Bibliát, akkor a fantasztikusan érdekes sztorikat olvashatunk. Most is így van. Kísérjük figyelemmel ezt a názáreti ácsnak a Jénokré, Josua, Jézust, hogy lesz Krisztus. Na, ott tartunk, hogy hozzájárulnak Jakab és János, Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeretnénk, hogy mi kérünk, és tegyél meg nekünk már valamit. Hát ő meg visszafordult, kérdező, hogy mit kívántok, hogy tegyek veletek? Azok meg mondják neki, hogy Add meg nekünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk megbal bal kezed felől üljön a te dicsőségedben. Jézus meg mondja nekik, hogy nem tudjátok mit kértek. Megihatjátok-e azt a pohárt, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a kerességgel, amelyel én megkeresztelkedem? Azok hát mondják neki, hogy megtehetjük, Jézus pedig mondja nekik, a puhárt ugyanamelyet én megiszom, megisszátok, és a kerességgel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de az én jobb és balkezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. S ezt a tíz tanítvány, hát kicsit haragudni kezdenek, Jakabra és Jánosra, Jézus pedig magához szólítja őket, és mondja, tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartanak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És a ti közületek első akar lenni, mindenki szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, s adja az ő életét váltságú sokakért. Na happájájájájájájájájáj. Egyrészt teológiailag megint úgy érzem, hogy buládnak igaza van, és azoknak, akik arról beszélnek, hogy lehet, hogy Isten nem is olyan végtelenül nagy, hanem kicsi, egészen kicsi, gyerekszerű. Igen, a, a, a, az isteni fogalom megváltozása, amelyben a szolgálatot és a hatalmat egészen másképpen értelmezed. Figyelj, akinek a, a nagy hatalma van a Földön, az nagyon menő az életek felett dönt. És azt mondja, hogy ez, ez a földi hierarchia, az én szememben ez a földi hierarchia pont ellentétes. A keresztény megújulások, szociális tanai ide kötődnek mind a mai napig. A felszabadítás teológia például. Nem beszéltek a kicsikről. Nem törődtök a kicsikkel. Azokkal, aki mindenkinek a szolgálja, a párjákkal, az emigránsokkal. Tényleg nem törődtök. Értitek, hogy a politika és a Jézus... Ö, fantasztikus ö, ö, diszonanciába tud állni még mind a mai napi 2015-ben. És természetesen ez az én magyarázatom, és mindenkinek van más magyarázata, de az ö, mindenképpen elgondolkodtató, hogy a földi hatalom ö, relativizálása... Az a dolog izgalma, hogy utána aztán jön a, a Korai középkor az egész feudalizmus és félelmetes méretűvé torzul ennek a, a példabeszédnek az ellentéte a valóságban. Igen, igen. Ö, aztán már egy furcsa poszmodern korba érve, engem nem nagyon ráz meg Erdő Péter viselkedése a katolikus egyházon belül, főleg abban a vonatkozásban, hogy vele szemben pápa áll, és ö, ö, elvált emberként ö, mit tekintek fontosnak egy jogi kiskaput, vagy azt, hogy ö, kimondassék, hogy hát nem bűnös ember, nem lehet csak bűnösnek tekinteni, vagy mindenkit bűnösnek kell tekinteni. Igen, ezek, a, ezek ilyen nagyon régi kérdések, amelyben... Ö, és ő, én értem pé ezeket az apostolokat is tényleg, hát az ember ott mászkál vele, ott hagyja anyját, apját, mindenkit, és akkor hát nem is jó a kaja, meg a földön alusznak, hogy, hogy hát azért vala jutalom, hát kell a jutalom. Hát az ember azért is húz, mert kell az a kis jutalom, és hát legalább az, hogy a VIP, hogy a VIP szobába bekerülni. És akkor mondom, ezt mondja, valószínűleg azért, mert nagyon fontos ez a, ennek a jelentése, hogy figyelj, ha nem leszel olyan, mint egy gyerek, ha nem leszel a legkisebb, biztos nem kerülsz a VIP szobába. És ez, ennek a, a picinek, ennek a kicsinek a misztikumát e, próbálja a modern teológia megragadni, amelyben egyébként mondjuk a kvantumfizika helyesen bólogat a háttérben. Őket is a végtelenül pici érdekli. <tos> Ez a bakácslista 07993 995 ez igen hirdetés volt, de ezután a Gerlóci megint, hát nagyon szeretem ezt a Gerlóci musicot, abból fogunk hallgatni. Nem minden olyan, mint régen, régi érzések a, ott egy kicsit a hónap, táhékán. You Szülés az életre. Márciusban Orbán Viktor beszélgetett a Bibó szakkolégiumban szak az emberekkel, a 444.hu meg kiszivárogtatta, ami azért jó, mert már azt is tudjuk, milyennek kell lennie az utódjának. Bence fiam négy éves, és miután rakét az óvodai jele, vállalta a kihívást. Egy. A legfontosabb, hogy bírnia kell a politikai karaktergyilkolást, nem veheti szívére, különben felmorzsolódik. Elővettük a szőrös állatokat, Batman-t, egy lila lovat, aminek a fülét valaki leharapta. Patkó alakba a körbe leültettük őket. Ők az ellenzék. Persze két kétharmada van, ezt egy háromlábú sámli jelenítette meg, amin ült, de jobb, ha a nehéz helyzetekre koncentrálunk. Elsőként Mici interpellált az állami pagonyból ellopott fölbírtakok miatt. Fiam hallgatta egy darabig, majd hozzávágta az üres mézesbödönt, hogyha ennyire éhes, bújjon bele. Megdicsértem, a közmunkás program is hasonló szintű, bár lehet, hogy annak alján semmi méz nincsen. A lila ló akart felszólalni, de Bence évfélkor beadott módosítása szerint ő már hungarikum, és egy kolbász nem tud beszélni sem, nemhogy interpellálni. Kettes. Kicsi és rokontala név fiának bátor és eredeti politikát kell vinnie. Bence egészen fellelkesült. Az óvodában már kisebb csoportot gyűjtött maga köré, akik hajlandók a szerb óvonénit megkötözni, és a szekrény alá gyömösölni, a még egyszer paradicsomos káposztával akarja betömni az ellenet tiltakozó szájakat. Közepes megoldásnak tartottam, mert Kövér László pénzbüntetései a parlamentben, sonka, sokkal inkább valók a kisdadodó óvóba, mégis hatásosan visszatartja az ellenzéket a botránytól. 3. Jó iskolából három nyelven diplomásan kell érkeznie. A diplomát, át nem is tudom, hogy Orbán Viktor mondta, azt tudom, hogy köztársasági elnök is lehet abból, aki ismeri a fénymásoló használatát. De családunk polgári hagyományai miatt mindenképp elvárjuk a gyerekünktől a papírost. Bence szomorkodott ezen, sőt a kakaó után az ágyban azt is megsukta, hogy pont azért akar miniszterelnök lenni, mert annak sok barátja van, és nem kell dolgoznia sosem. Nem találtam rá kapásból jó választ, így ráripakodtam, hogy már késő van csukja le a szemét, és arról ne is álmodjon, vagy jobb, ha álmodik. Nekem mindegy, de belőle nem lesz még NAV elnökasszony sem, ha nem szedi össze magát. négy Jó, ha van gógyia. Bence először azt hitte, hogy a gógyi egy becenéva tini a teknőcökből, az, amelyik szereti a pizzát. Mondtam neki, hogy aki pizzát eszik örökösen, annak nem biztos, hogy fejlett a gógyia. Ekkor azt hitte a gógyi olyasmi, mint az izom, sok palacsintától megnő. Ráztam a fejemre, erre rákérdezett, mi akkor a gógyi. Azonnal a válaszolok, biztosan sikeres lettem volna, de eszembe jutottam, nem csak én, hanem Lagzi Lajcsi is, még sokan, akik azt hitték, hogy van gógyiuk. Fenyő János, Jimmy... Tordján doktor, szeremlei Leihuba, Cuszlág János, Vajna és Tíme, Habony fia Árpád, így azt javasoltam, hogy játszunk csöngsöngyörűt, a gógyit már eldugtam, s ha megtalálja, szóljon, de addig hagyjon nekem békét. 5. Jó, ha tud ultizni. Nagy a baj. Összeült a családi tanács, mert engem a szüleim csak a tarokra, pókerre, bridge-re tanítottak meg, Últizni biztosan azért nem, mert utálták Kádár Jánost. Még szerencse, hogy a szomszédos garázskocsmában nyomják a blattot, és ipi apaményekat két liter bíspálinkával rávehetjük arra, hogy megtanítsa neki az ördög bibliáját pár trükkel. Azt nem akarjuk elárulni, hogy azért kell az últi tudása, mert Bence miniszterelnök akar lenni. Még azt hiszik, részegek vagyunk. Hat. Csak olyan rendes magyar emberben szabad bízni, aki nem filozófál azon, hogy van-e olyan, hogy magyar, meg van-e olyan, hogy nemzet, meg van-e olyan, hogy haza. Mindenki büszkén néz Bencére, az Isten is vezérnek teremtette őt. Ő korábban se, most se filozófásokat arról, hogy ki a magyar, rác, bunyávác, albán vagy cigánye a bogárka csoportban. Az se érdekli őt, hogy Nándorfehérvált, vagy Belgrád-e a szebb város. Azt viszont biztosan tudja, hogy hol a haza, mert ebéd után a pityerek, hogy ő már szeretne hazamenni. Megmondom őszintén, Orbán Viktor jóslata, hogy vannak olyan fiatalok, akikből cserebogár lesz, kifejezetten megszólítva éreztük magunkat. Nem lehet véletlen, hogy Bencét a kétnyelvű bogárka csoportba irattuk, megéreztük, hogy feltétel lesz. Cserebogár még lehet belőle, ha megeszi a főzeléket. Bármi lehet még belőle. Focista kivételével, mert akkor letöröm a derekát. Igaz, a Vojvodinában nem olyan szar a gyerekképzés, mint otthon. ya mat átnéztem a híreket, és három csoportba tudtam őket csoportosítani, és mind a három csoport az sugalta, mintha háború lenne. Most a nagy világban. Tehát jönnek a hírek a háború a médiában, majd leszen ők és a háború, majd is a háborús háttországból is hozok nektek, de hát először is a legviccesebbel. Két vicces történt a héten, és nem tudom melyik a viccesebb, de. Hadd kezdjem a rövidebbel. Az LNP eh, ki akart adni egy közleményt, amit az MT-n keresztül a televízióba is be akart olvastatni, mely szinte elfogadhatatlan, fogadhatatlan, hogy a kormány úgy költ egyre többet a közmédiára, hogy az évről évre kevésbé lát el bármilyen közszolgálati feladatot, a közmédia mára nem más, mint egy állami pénzből fizetett párcsatorna. Egyrészt a politikai teljesen helyes megállapítást olvashatunk, és avval is egyet tudunk érteni, hogy ezt ö, fixálni akarja az LMP. A, a, a dolog érdekessége az, hogy az MT végül is egy szambályzati pontra 14.2, gondolom ez nagyon fontos ez, az, ez hogy most mondom, hogy 14.2 pontba ütközik. Én emlékszem a szocializmusra, akkor is mondtak szavakat nekünk, és meg ilyen számokat hogy pont pont mert eh, a, mondom a, a, a valódi kommentát a közlemény nem sértheti a közmédia szervezetének jó hírét és üzleti érdekeit nem irányulhat a közmédia bármely szervezete vagy annak munkavállalója ellen hát jó van jó van, gyerekeim, az LMP meg tanuljon belőle, hogy ha ilyen komoly szándéka van arra vonatkozólag, hogy leleplezze a propaganda párt médiát, <sklós> akkor egyrészt köszönjük ezt az anyagot, mert ezt el lehet tenni, megmutatni a gyerekeknek, amikor a doktor Göbész igaza volt, hogy a, akkor veszítjük el a háborút ha hagyjuk, hogy egy gomb leszakadjon e, nem szabad e, LMP kus e, vicce, vicces valahol csak vicces, mert e, önmagát beteljesítő jóslattá vált ez, hogy tulajdonképpen tényleg nem szabad a kérdés az, hogy most e, ez bármit is megváltoztatott az én életemben én erre már gyanakodtam régóta le, hogy, lehet, hogy ö, ö, ö, ez most, most mi? Be van valami bizonyítva? Siffer. TV2. Ugye a, a <coughs> hát egyrészt nagyon élvezem, tényleg személyesen is. Én, én, én vagyok olyan, hogy néha átállok a Diós Győrnek drukkolni, de aztán azért mondom, hogy a, most a Simicska azért megpróbált egy tempóból. Nem rossz a Lajos. Egyrészt lássuk be, nem rossz opciós elővételi jogot szerzett, de hát ö, ö, ilyenkor most már, ha az öltönyös jogászok állnak föl a teremben, akkor azt gondolom, hogy csak annak van értéke, hogy két nappal a vajna elől a, a, ezt a csatornát. Ö, tényleg ö, ma, majdnem sport ö, rangadó szerű érdekessége van a dolognak, hogy hát nem az, hogy ki fog győzni, hanem hogy azért ki tud. Ö, ö, de hogy értsétek meg, milyen érdekes, hogy amikor a a 24.hu keresi Vajnát, hogy nyilatkozzon, akkor uh, uh, Kamiszky Fanniba ütköznek. Hop, Fannika! Aki, hát Vajna sajtósa, de hát több feladatra is alkalmas. Ő egyébként annyira jó, hogy például ő Orbán Viktor Facebook oldalának a kezelője is, sőt a bulvárügyeket ügyeket is ő intézi, és... Hát hé, ér, de érdekes volt, ő feleség volt, Habony Árpádnak volt a felesége, már nem, már nem az, és e, van gyerekük is. Tehát e, e, nem tudom, nem tudom, hogy az, az, hogy valami a felszínre hozok, vagy a, rávilágítok, hogy ez így van, annak van-e bármiféle jelentősége még korunkban? Tehát az LMP. ...nek egy, ez egy kicsit 19. századi szép gesztusa volt hogy be, bebizonyította a pártmédiát ugyanakkor hadd mondjam hogy a pártnál erősebb családi kötelékek mentén vívják a médiaháborút ami e, még izgal, a sogunok korát juttatja eszemben Japánból e, azért így gyorsan fussuk végig hogy az elmúlt időszakban mi történt médiabirodalom szinten, úgy látom csapatösszevonások, fegyver, új fegyverek és új ö, ö, egységek jelentek meg. Hát hála Isten Sánta János bácsinak köszönjük a, a magyar időket. Őneki van egy, szintén egy János nevű ügyfele. A nagyon jó ötlet, ha-ha, a 888hu hút és a, a, a, szintén Árpád a, a rendkívül jó bulvár újságjaira is se felejtsük el. És még az, ha a kinyitjuk az ajtót egy kicsit szélesebben, origó bejöhet? Jó, jó, bent, Origo bent van? Aha. Most egy ilyen bulvár erő demonstrációhoz, amíg majd később ösztűzbe fog jelentkezni, Hát, nagyon sok skuló kell, vagyis pénz, de ezt most sikerült biztosítani, hála jó Istennek méghozzá, pont azért, mert hát van egy olyan jó kaszinó tulajdonosunk, aki, hát nem is tudok mit mondani róla, nagy adókedvezményekkel bírnak a cégei, és... És rendkívül jó kis, hát én nem tudom, hogy ez offshore-e, nem tudom, hogy offshore. De a lényeg az, hogy megvan a pénz a médiához. Most érdekes lesz a háború. Úgy tudom, a Lajosnak is van pénze. Ugye mindig a háborúban az a baj, hogy a civil lakosság pusztul, és hát úgy látom, hogy mi vagyunk az áldozatok továbbra is. Én ebben nem veszek részt, hanem jó zenét adok, Bon chute. Vous avez lu l'histoire de Jesse James Comment il a vécu Comment est il est mort Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore Eh bien, écoutez l'histoire. Clyde Alors voilà, Clyde a une petite amie Elle est belle et son prénom c'est Bonnie A eux deux, ils forment le gang Barrow Leur nom Bonnie Parker Et Clyde Barrow Bunny Bunny and Clyde. Bonnie and Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gallois loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur une mémoire On prétend que nous tuons de sang-froid C'est pas drôle mais on est bien obligé De faire taire celui qui se met à gueuler Bonnie and Clyde Chaque fois qu'un policeman se fait buter Qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer Pour la police ça ne fait pas de mystère C'est signé Clyde Barrow, Bunny Parker Bonnie and and Clyde Bunny and Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un bleu Dans les trois jours, voilà le tac, tac, tac Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque Bonnie claim cla C'est quatre, nous tomberons ensemble Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble Quelle importance qu'il me fasse la peau Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir La seule solution, c'était mourir Mais plus d'un les a suivis en enfer Quand son mort barreau est Bonnie Parker Bonnie and Clyde egy gondolatra visszatérnék a TV2-höz, hogy hát nem lehet könnyű a kollégáknak ilyen hosszú jogi procedúra következik most, kinek a segít kell nyalni, ez egyáltalán ez nagyon veszélyes most minden kibe hiszünk Hajdu Péterbe vagy, vagy valaki másba, azért mondom, hogy nehéz, nehéz idők jönnek a kollégákra de hát tartsatok ki csak ezt tudom mondani és majd rendeződik ez a hatalmi viszony és akkor minden egyértelmű lesz, és az jó lesz. Jó dolog az egyértelműség. Egyértelmű volt például, hogy Földi szerint, ez egy szakértő, Európa jelenlegi vezetője, a német kancellár, hát nem lehet alkalmas hadvezérnek. Földi ezt úgy gondolja, hogy a nő nem lehet képes se logikus, se érzelemmentes döntésekre, mikor nyert háborút egy nő? Kérdezte Földi, aki szerint Merkel a gátja a védelem logikája szerinti koncepció kialakításának. Földi, én is így fogom használni a nevét a jövőben, Földinek mondom, volt nő, aki nyert háborút, nem is egy. Én most csak azért Zsándárra emlékeztetném őt, mert hát ő első frontvonalas nő volt, aki harcolt a genyó franciákkal, meg angolokkal, meg értett, hát, De én eh, emlékszem arra a videóra is, amikor, csak hát szabadon nem merem fordítani, amikor a Falklandnál a Szecsör azt mondta, hogy, hogy most oda, oda piszkálunk, de nem ezt a szót használtam. Hát nem tudom, földi. Azt, az, az, hogy mit gondolsz a nőről, azt látom. Se logikus, se érzelemmentes döntésekre. Figyelj, nem lennék a csajod. Ennyi. Viszont vannak valódi híreim nőkről. A végre egy e, kabulban elraboltak e, egy nőt, aki ilyen segélyszervezetben dolgozott mert tudod, vannak nők, akik érzelemmentes döntéseket és logikátlan döntéseket hoznak, és Frank Walter Stemmeyer, ő, ő ugye a NATO-n keresztül is, és a német állam is, vá, vá, vá, elérte, nem tudom, hogyan talán fizettek, nem tudom, de a nő kiszabadult. Ez a logikátlan érzelemmentes nő, Kiszabadul Kabulban, ha a földi sokáig lenne Kabulban, akkor értené a hír nagyszerűségét. De hát szerintem még itt van Budapesten. Ja, már ha nőkről van szó, akik hát képtelenek bármire is, főleg érzelem nélkül dönteni. Kölnben egy, egy, egy nénit, Henriette Rekert, nyakaszulták. Mostában a divat úgy látom a médiában és ő, ő neki a emigrán sokkal volt baja a kiszurkált azt gondolta a legegyszerűbb hogyha jó megszurkálva egy e, nőt és akkor tényleg Evvel el, elérte hogy a kampányolást fölfüggesztették a németek és ő, ő, jobbulás rekkennek, a Aval vigasztalnám hogy egy politikai karrier nem is indulhat szebben, mint hogyha menekültek miatt valakit nyakon szúrnak, csak tartson ki. A, hogy, hogy valódi jó hírt is közöljek veletek, mert vasárnap van, és, és szerintem azért szükségetek van igazi hírekre is, tehát nem az, hogy hogy néz ki Sziátóhaja, az az, hogy az ENSZ úgy tűnik, azért elege lett, hogy itt felrobbantanak az iszlamisták mindent, ami hát a gyerekeknek meg kéne mutatni, mert jó régiek, most ugye nem olyan régen egy római kori templomot is felrobbantottak, a palmvűlát is letörölték, és ezért az olasz kulturális miniszter Dario Franceschini de még 53 ország közte is ez a lényeg. A Biztonsági Tanács is támogatta azt a kezdeményezést, hogy ENSZ béke küldenek a romokhoz. Na végre, barátaim, hogy magatokhoz tértek. Mit kellett ennyit várni? Igen, le fogják takarítani, megmondták. Oda kell küldeni helyes kis katonákat a romokhoz. És akkor majd nem fogják letakarítani. Ha létezik kultúra és Európa. És Európának vannak feladatai. Például megvédeni a, a szír emlékeket a szírektől. Jó, mi vicces? Hát, igen, ja, ilyen vicces életet élünk. A, a, hoztam a, egy hátországbeli hírt is, de ö, aztán azt egy olvasások kísérni, mert nagyon érdekes dolog történt. Nacsa a bagi nacsából a másik a közmédia humoristája a menekült válság miatt érezte úgy, hogy fel kell vállalnia a keresztény polgári nemzeti elkötelezettségét, és valamilyen, hát érdekes formában kimondani, hogy ebben, legalábbis ebben a kérdésben a kormányal tart. És hát de nem lettem szomorú, nem lettem szomorú igazából, mert később meg láttam egy videót, egy fantasztikus videót a 444hu ahol a, az a címe, hogy bevág a naci, szólhat a himnusz, ez Barcsai Bálint fiatal, a szíművészeti főiskolán tanuló másodéves filmes készítette, Farkas a 35. éve szállt le a Holdra, tehát mi is most vasárnap van egy pillanatra, gondoljunk Farkas Bertan, mert mi magyarok jártunk a Holdon, vagy ha nem a Holdon, legalábbis a világűrbe, és azért, az, az is valami, és uh, akkor jutott eszembe, az milyen érdekes, uh, uh, uh, érthetetlen okoknál fogva egy humorista elkezd komolyan beszélni, fantasztikusnak tartom egyébként, Sajnos, nem tudom a nagysának, soha nem szó senki, hogy sok mindent megtehet egy humorista, de az, hogy komolyan beszél, az biztos, hogy nem. És ugyanakkor pedig egy fiatal ember olyan szellemes, annyira vicces a videó, hogy nézzétek meg, és akkor majd Könnyeztek, de hát előtte akkor is mindig is zenélünk. Se spento il sole nel mio cuore, perché non ci sarà più un'altra estate l'amore. I giorni sono notti per me, senza più luce né calore. Caldo mare, che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare si è spenta come il sole dor. Muore dell'ombra, la vita nel silenzio dei tanti ricordi. forse se l'estate finita, dammi ancora. spento il sole, chi l'ha spento? Sei tu, da quando un altro dal mio porti, un bon, innamorare non mi voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Il sole napot, amelyik elszentezt, sei tu, ma quando un a dal mio elszakadni nem akarok. innamorare non elszakadni. voglio mai più, Nem akarok elszakadni. Nem Nacsa, Nacsa. Hogy szóviccel kezdjem. Nacsa Oliver elmondta, mit gondol emigráns ügyben és Orbánról. Komolyan. Az mindig hiba. Aki hülyéskedik, ne váltson stílust. De semmi gáz, amikor Nacsa meghódolt Barcsai Bálint, a filmművészeti Egyetem másodéves hallgatója, csinál pár percet en annak emlékére, a naci bevág, szólhat a Hinnusz címmel, hogy Hajós Bertalan 35 éve fenn volt az űrben. Mindegy is. Zseniális, fantasztikus, abszolút humoros kisfilm, vagyis amikor egy humorista szeppukut követel magán a médiában, a fronton azonnal ott a következő, aki hajlandó viccet csinálni a valóságból és a hitekből. Na csak coming -ja nekem nem volt akkor a hír, mint hogy ez még az az ország, ahol valaki még elképzeli, mi lett volna, ha a magyarok a holdra szállnak, és nem tudják kitűzni a magyar zászlót, mert felhagyják a kabinban. Szól a himnusz a skafander meg bevág a tökömnél. A magyarok a holdon jártak, kár, hogy nem lehet bizonyítani, mert az űrhajon hagytuk azt a kibaszott zászlót. Igaz, ledobták utánunk, de messze szállt a végtelembe. A humoristával az a baj, hogy mindig másképp lát, ezért nevetünk rajta. Ha egy humorista úgy lát, mint a központ által meghatározott szemszög, akkor ő meg már többé nem vicces, mert soha nem lehet tudni, hogy most csak ironizál, vagy utálja a mint a szart. Tudom, Oli, sok fontos dolgod van, ami leköt, nem szíved szerint való ez a nyalás, de hát mégis az, mert a kontextus fontos. Ki mit gondol erről az egész viccről, ami a médiából sugárzódik? Hát, Oliver, csak annyit mondok. Sok ember sokfélét gondol, te azt, ami a helyes. És most rólad azt gondolom, hogy aggódsz a jövőd miatt, amikor bebiztosítod, de hadd emlékeztesselek megboldogult hoffigézára, azért volt benne valami prolibátorság, be is voltak kádárik szarva tőle. Elveszíted az arany középutat, ami szükséges arra vonatkozólag, hogy egy jellemből viccet csinálj. Innentől soha nem tudhatom, hogy a király kedvenc bohócát látom, tudom, hogy nem, mert a fábri az, vagy egy minden mókának tekintő független szemszöget. Macsa aggódom érted, ahogy Szabó István filmjében is mefisztóért. Persze az emigránsok jártak a kertjeinkben, és ez fenemód veszélyezteti az európai érdekeket, aminek szellemi jogvédője éppen Nacsa. És Viktor, fogjátok meg egymás kezét, usztíts, kiigazít, nem csák, nem ló ki, fejetem el. Az ilyen klubokban az a jó, hogy csomó ismerős van. Az meg biztonságos, hogy senki nem kérdez semmit, Üdvözöl, üdvözölnek a fedélzeten, hidd el, mi győztünk örökre, és miután Nacsa erőssége a kozmológia és az örökkévalóság úgy dönt, hogy végre megszólal komolyan is. Vagyis szeretne még húsz évet a pályán eltölteni, nem mondja ki, de belülről hallatszik. Igaza van, tehetséges. Az a fura, hogy most is vicces lenne, ha tudnám úgy hallani őt, amikor hülyéskedik. A humoristával az a baj, hogy általában rossz színész. Van kivétel, gávölgyi. Nacsa mindig is szomorú bohócok típusa volt, de most aztán nagyon. Őrizzük meg emlékét barátaim. You give Évezem élvezem a zenét, annyira várlak már, annyira kívánlak, Parakovács itt Megfettem, vagy. Megtettem, igen. Ma nagyon ilyen kis ízé, lágy zenét L igen. alattottál. Igen, igen, ma végig, és a szöveges részek azok borzalmas, kemények, és a, a, a, a zene meg lágyit. Akarod, hogy a, a, a sportkérdések vonzanak? Hogy a... Természetesen nyitott vagyok ebben az időben, is értek is hozzá. Jó, TV2, tehát... Én, én megmondom neked őszintén, én a Simicskának drukkolok ebben a, a, az ütközetben, egyszerűen nem megy a Vajnának, de lehet, hogy rosszul látom, vagy, vagy most mi van? Egy egy kettő egy 0-0, mi az eredmény? Hát én nem, én nem foglaltam el, tehát egyikkel sincs ott a libidom, hogy a... Nem izgulsz miattuk? A a szurkolást használjam. Nem, nem, azt hiszem, én szerintem hát nyilván ugye, csak. Hogyha a Endi nyer, akkor hát e, e, mi tudom én, ilyen minden esetben malad ugyanán a TV2. -szerinten. Igen, jó, az, az a, nyilvánvaló. Az ny nem, nem az, hanem hogy ki nyer most, ki nyer ma. Érted? Te... Mindenképpen az Endi vajna, mert végső esetben vezetőszáron elvezetik a simicskát, és is Azt... ja. egy uh -huh. Tehát akkor, van, akkor ez, így, ez, ez így ilyen szalmalánk Akció volt, Fonyó Károly. Hát, uh -huh. Mindenesetre, hogyha mondjuk pereskedni kezdenek, az megint csak egy az az ügyvédnek jó lesz, és én azt az ügyvédeknek már. mert, Á, mostanában már az ügyvédeknek sem egy jól. De szerinted érvényben van még az a római jogi elv, hogy tulajdon csak tulajdonostól lehet szerezni? Igen. Igen? Akkor érdekes lesz a per. Ez mindenképpen érvényben van, a tulajdon tárgya fogja a, a pertárgyalást. Ja, ahogy ott, ott visszakül a nyuszit? Ugye, hogy ugye, itt az volt a cikk, hogy itt kiátszották abból a cégből a magát a céget, amit megvette a Simicska, és egy másik cégbe tették bele, amit meg megvette az ember. De figyelj, ez, ez gondolom dokumentálva van, ez bizonyítható, hogy kivitték Na, és, a céget. Ez rosszat vett meg. Hát béna volt, hát azt mondja, hogy miért ezt meg? Nem a bolygó. Az nem bűncselekmény, ér. hogyha kiviszed a céget, ősfondolatos módon. Nem, azt csinálsz, hogy te, te tulajdonoddal, amit akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, te akarsz, Tehát azt te hogy te a egyik oldalon olyan az elszállás, hogy a, a fizikai megsemmisítmény hajlandók elmenni, a másik oldalon, még nem számára, mentek el oda, pénze van, akkor nem hiszem, hogy te tetheted, akkor előbb-utóbb úgy iszedni nyer. Hát igen, mert ráadásul pénzügyileg mégiscsak lajos lehet megszorítani, és nem az endit. Hát endi, a mindannyiunk pénzével játszik. Igen, igen, azért az... Ő hát, az ez, hát a kasszino, a klasszikus kasszinó. Te hát uh -huh. a, a kaszinó pénze ellen játszol, amit akkor a te És hát ilyen esetben te nem nyelvetsz. Na, tudtam, vagy? hogy téged kell megkérdezni. Igen, akkor, akkor ez csak Nem egy... szabad soha semmi olyan játékot játszani egy kaszinóban, amikor a kaszinóval játszol. Ezért mm. kell a kaszinóban pókerezni, mert ott a másik az ellenfél pénzével játszol, pénz mm. ellen, ami viszont véges. Uh -huh. Ez fontos, Úgy, akkor ez a kicsiknek most mondjuk el, hogy nem szabad a kaszinó nem, nem szabad. Nem szabad. A... csak akkor szabad ruhákezni <gül> például, hogyha végtelen a mennyiségű pénze, mondna, és akkor megnyerhez. Akkor, megnyer, akkor, akkor nyerhet, tehát, hogyha van egy, egy ö, ö, ö, most egy ötösöd, akkor bemehetsz egy kaszinóba. Hát az nem vételen mennyiség, de azt az gondolom, azon másfél milliót. Nekem milyen egy milliárd Ugye, hát, mert, mert van egy biztos taktika, azt mindenki tudja a rúlet ellen, ugye, hogy fölteszel 100 dollárt a nullára, uh -huh. és minden körgetés előtt ugye megduplázod. De mindig a nullát teszed, csak 200 dollár, 400 dollár, Igen, 800 dollár. 1600 dollár és akkor előbb-utóbb, tehát az ugye 37 számban, ugye a nullával együtt, tehát elméletileg 37 forgatásból ki kell jönnie, de gyakorlatilag is mondjuk 100 forgatásból kijön, és ha te neked annyi pénzt, hogy majd 100-szor meg tudjuk duplázni mm. a például, akkor mindenképpen nyersz. Hallod, Lajos? Csak úgy, mondom. én nem mondom a Simiskának, mert egy kicsit nekidukkolok, hogy, hogy hogy ez... ez. De akkor mi mozgatja őt, érted? Akor, akkor, Viszont hát, a másik. Vág, hát nyilvánvalóan a, a sérületeggó csak... az a fajta félreértelmez. Hát ugye ezek azért egyszerű agrárkolatárok, tehát mind a, az Orbán, mind a Simicska. És be, ők okba azt gondolták, hogy egy ilyen örök férfi barátság őket össze. Ugyanez, ez ilyen... Nagyon érdekes példák vannak ebben egyébként a Sztálin életrajzban a felperzselt földben, hogy Ugye a grúz származás, az egész mást jelent a barátság. Uh -huh. És ez valószínűleg alcsút környékén is mást jelent, tehát ez egy, ez egy egészen fontos, borzasztó fontos dolog, együtt örülünk, együtt eszünk, stb. Uh -huh. És hogy minden lett felrúgta ezt a dolgot, a Simicska véleményes szint az Orbán, mert őt fűti azért a, a bosszú bágy. És ez, ez sok ostoba lépésre sarkalhatja az ember, mert ugye azért ezt képzeljük el most a pillanatig így, Magunkban néző, hogy mert neki már azért van valószínűleg annyi pénze, hogy ugye ő a gyermekei, és a gyermekei gyermekei... Nek áll, a gyermekei. rá, hogy dolgozzanak. Mm. De mm. ezek az emberek is az tudják azt megcsinálni, hogy mit tudom, ez ő is már 50-60 között van, és akkor én ilyenkor tudom, hogy csinálnék, hát ülnék egy, egy szigeten, és akkor így, néha én megkérdezném a feleségemet, hogy mit, mit hozzak a... A bárból. Jó, de hát te nem a vagy Lajos. A de te nem vagy Igen. Lajos. Lajos nem ilyen. De ez az, hogy ez, ez emiatt meg majd jön a hátsó importus 65 évesen, és akkor ez, és akkor az egésznek semmi értelme nem volt. A Te a barátom vagy először, ez, ez jutott eszembe. Igen. Jó. Képzeld el egyszer a, a budai Gyulával találkoztam. Igen. Aki nagyon gazdag ember volt. <kül> ilyen vasedény meg hasonló és ö, egyszer ö, ö, kapott egy tulajdonképpen lényegtelen daganatot, én zsírdaganatot azért mondom, tehát nem rákos Aha. és ki akartam műtetni, és aztán elaltattak és nem tudták visszahozni a, a mélyó klinikán csinálták és nem tudták Aha. visszahozni és meghalt Aha. és ugyanez ütött eszembe hogy ő, ő, ő, ő, mérhetetlen hatalmat próbált összpontosítani a kezébe és az, az azonnal eltűnt de, de lehet, hogy ők azt gondolják, hogy sokáig élnek, vagy sokáig... Tehát... Mindent gondoljuk, csak ő nem tesz érte semmit. Én nem azt, én ma is én levittem a kutyát reggel 9-kó, fél az üttem, és visszaludtam hogy olyan idő volt, uh -huh. és aztán így dél körül fölkeltem, és ilyen nagyon, hát nagyon jók és nyugodtam. Azt láttam ilyen sajtokat, meg szörlőt. Tehát én, én el vagyok. Igen, ez kétségtelenül a, a felé vezet, hogy hosszú életkort érsz meg. De hát egyrésztől... Meg... Hát benne van az esélye, így is a rövid életnek, csak legalább nem teszek érte túl sokat. A nacsa, a, a nacsa most sokat tett a jövőért Hogy azt mondta, hogy... Hát az egy érdekes helyzetű, hogy ott ugye a TV2-nél van állásban, és hogy ugye azért lássuk, hogy ez mindkét félnek a, hát hogy is mondjam, megfelelő üzenet volt. Tehát a, nemzeti keresztén, konzervatív gondolatkör azért, mint simicskálát, főleg Endi Vajnára jellemző, és hogy ő, nem hiszem, ő kiszakadt, tehát ő tényleg egy rendkívül kedves fiú, tényleg egy szeretettem, hogy nem Nem ő a legélesebb kés a fiókban. Na és jó, és jó hogy de hogy, hogy neki miért kellett ezért? Tehát ez olyan működik. Feszítette már ez és muszáj volt elmondani. Ahogy, az, ezek az emberek nem tudnak különbséget tenni a között, hogy mi az, ami esetben nem értik, hogy miért rossz, és akközött, hogy valami jó. És azt gondolják, hogy ők nem értik, hogy valami miért rossz, akkor az jó, és ez egy nagyon nagy különbség ám pedig. Na igen, én értem, mit mond, azt, hogy nem tud különbséget tenni bizonyos dolgok között, például uh -huh. oké, hát én is arra gondoltam, hogy azt hitte, hogy az lényeges, hogy ő mit mond komolyan. Azért mondjuk ki, hogy azért ez általában nem lényeges, hogy mit mond komolyan, hanem azt mit Minden. mond viccesen. Na de ez, nekiket... ez szerepzavar? Nem, nem hiszem, hogy... Nem hiszem, tényleg egy nagyon aranyos figyelkének, ez most így, úgy, úgy is feszítette a lelket, és ki kellett mondania, nem hiszem, hogy volt hátsó gondolata. Vagy nem, nem, nem, nem, ezt nem... Jó csak ja. a Sós Imre esetet, tudod? Ő, ő végül öngyilkos lett szegény, mert, de ő nagyon nem szerette a rákosiékat. De a rákosiék ja. szerették őt. Már ez és egy nehezebb helyzet, igen. igen. és a sósimben az színész volt, tudod. Ráadásul. Ráadásul, és aztán megöngyilkolázta magát. Mert érted, ja. hogy ja. Azért, azért nagyon nehéz a, a lélek ellen tenni szerintem. Igen, hál' Istennek mondjuk a nagycsánálára nincs szükség, de hogyha megfigyeled, egyébként most visszatérve egy mellék kérdésedre, amit ebbe a, ebbe a blogban tettél föl, hogy, hogy fontos-e, hogy mit mond komolyan, hogy az, ez nagyon furcsa, hogy idővel, hogyha te például mondjuk tételezzük fel, hogy Bakás Tibor sejtenkedő, oly messzire el tudja dobni a gerejt, ahova senki más. De tényleg, két méterrel túl dobod a világ és rendszeresen. Igen? És akkor, akkor te így bekerülsz ugye, a köztudatba, te leszel Vakás Tibor seteket, csodálatos gerejvető, Igen. és akkor már megkérdeznek ilyen hogy és mi a véleménye a Magyarország külpolitikáért. Vagy Istenről. Minden. Ha nem vagy okos, nem miért lennél okos, hogy arról hogy híres, hogy nagyon messze tudod mondani a gerejt, uh -huh. vagy dobni a gerejt, akkor így iraszkozol is. Tehát akkor, azt, akkor beszélsz külpolitikáról, érsebészetről, bármiről, amiről megkérdeznek, és minden alkalommal, hogy a hülyének fogsz ezek ezekhez a dolgokhoz, nem értesz. De, de... ez egy általános trend a, a világban, hogy ha már messzire dobja valaki a gerejt, akkor megkérdezik a politikáról is meg és hát így leközlik a véleményet szegénynek, mert ő nem érzi a csapdát ebben. 1986-ban Bolberic Pál ezt mondta, ott ültünk a terembe, a teológián, azért, mert azt nyilatkozza, Kocsi Zoltán, az ő például azért hogy mert egy nagyon okos, tehetséges embert választott, azt nyilatkozza, hogy nincs Isten, még lehet, hogy van Isten tehát ugyanazról beszélt, amit te igen hogy, hogy, hogy az, hogyha valaki el nagyot dobott már akkor minden kérdésben na, ő, nagyot dob már pontosan erről beszéltem kérdés, <gül> hogy egy népszerű áltudományt a teológiát hoztasszál bocs, de bocs, bocs. ezt most tekintsünk jó, jó, jó, bocs jó, de igen, tényleg erről van szó, hogy ö, ott ö, a nagysa jelentősége szerintem ott van nem mint ö, humoristában hanem mint ö, emberanyagban, amely ebben a politikai ideológiai kérdésben is ö, ö, ugyanaz gondolja, mint Seres László. Értetted a végén a kicsi pi, pi, csíp, csípőspapuka pikás csili ízért? Kipős, csak, hogy az sokkal többen figyelnek Nacsára azért, hát az a baj, hogy nem érzed felülősséget, és ez tényleg a média felülőssége picit, mert hogyha a nagy egy ilyetből akkor ezt helyén kéne kezelni, meg 86-ban, amit te mondtál, akkor még nem volt erre egy, egy egész ízé ipar Igen, hogy a hülyék hülyeségei sok emberhez eljussanak. Tehát e, most az van, hogy, hogy teljesen, tehát ez a klasszikus történet, ez a paris mondja, arról mindenki értesül, hogyha pedig e, mit tudom én, a Tamás Gáspár Mikosa, hogy igen, igen. Te láttad ezt a Tamás Gáspár Miklósunk vári féle beszélgetést? Na azt még nem. Én sem, csak olvastam, hogy a... Én csak a Dalcs Tamást olvastam most, a reagált. Mire? Mire? A Tamás mint azt reagálta, hogy ez egy ilyen a helyes vicces fiú az és hogy jó vicces olvasni, meg jó azt olvasni mindig. És mindig egy szórakoztatás nagymestere. Én úgy szeretem a Tamásból, mindig ilyen a volt, emlékszel? Mindig, tényleg Igen. ez volt, mindig jó hangulatok az a buliba. Igen. Egyébként tényleg ő volt egyrészt a buli császára, a bulibáró, és másrészt pedig... Úgy gondolom, hogy a, és az életút pedig, hát és őt igazolja. Tehát nézzük meg, hogy a Tamás vagy jelenben rúgatában, hogy ezt nem tudja újra tölteni, de mert annyi pénzes sincsen, és hát a, persze, a hogy Tamás meg nagyon sokat keres, és ezért neki van igaza. De nem csak, úgy igaza van, hanem figyelj, van egy jó csapata. A, a, hát az MTK-ra gondol. Hát igen, azért mondom, figyelj, te, azért mondom, te már lenézed ezeket a dolgokat. Ha nekem adnák a fradit, érted? Igen. Ha nekem azt mondja, a Viktor 89-ben, baki tiéd lesz a Frad, én lehet, hogy mellette maradok. Tényleg, ez érdekes helyzet. Hát figyelj, ez egy komoly ajánlat lett volna. Azért a koko is megsértődött, és igaza volt. Végül is többet kaphatott volna. Vagy vagy De nem, hát hogy, hogy, hogy igen, hogy, hogy ki mit kap. Erről szólt az evangélium az első egy órában, tudod, hogy Péter ha, és. Kap? Igen, Péter és Pál is ezt kérdezi Krisztus, hogy hol fog külni. A, a, a, a, a porondon. És mindenkit izgat ez a kérdés. Téged ez tök menősége a... Ja. Téged miért nem izgatott? mint. minden... Nem én épp, éppen író írófejezelem akartam lenni, de ahogy Ja, ne, hogy házi szerű A parlaszuson azért szerettem volna fent ülni igen, csak uh -huh. iszonyatos sok munkát igényel, tehát Meg az, az a sok munkát igényel és nagyon kevés pénzt hoz eleinte, tehát, hogyha lett volna 20 éven hogy körböljek, akkor ezt kitűztem volna célul. Na, de amikor rájöttél, hogy... hogy nem vagy írófejedelem, akkor miért nem döntöttél helyesen? is a politikai karrierbe iszonyatosan nagy hátrány, az a fajta önirónia, vagy az a fajta, ja, hogy is mondjam a, a, hogy látod magad kívülről és tudsz magadon röhögni, őszintén látod magad kívülről és ez iszonyatos hátrány a politikában tehát én biztos vagyok benne, hogy egy német szilárd vagyok nem nincs az, hogy felkerül és az, körül most a folyoszt, hogy édes isten de füja tegnap tehát ezeket Aha. így nekem az rendszeres meg hát szerintem neked is neked több okod is van rá de hogy ez iszonyatosan hogy is mondjam a karrier útjába állva igen, igen, igazad van, hogy összeomlanál végül belül. Igen. Még ne, nekem. E összeomlanál össze, szerintem, hogy elszólnám magam. Uh -huh. egy, egyszer egy interjú közepén azt mondom, Jézus Isten, hallja, amiket mondok, én hallom, és annyira kínos, mert mindegy, ezt kell mondanom. Tehát valami lenne valami kiszólástod, ami miatt elvágnák. Igen, magad. igen, igen. Nekem egyszerű a helyzetem, mert ugye én loptam és úgy nem lehetek politikus hisz a politikusok a sórendet rontottad el te is, először először kellett volna politikusnak utána megint, ezt magyarázta anyám is mindig a szinkópát de nem értettem igen, tehát nem mindegy ezt már nem javítsuk meg ezt a dolgot bár esetleg gondolkozhatnánk egy új pártban tehát én azt még mindig de most a baloldalon megint született egy hallottam örül még egyet Érzem a a bugit. De még kapunk érte -e pénzt? Igen, nek kell találni, ahogy mások is csinálják, tehát pártot nem úgy alapítunk, hogy keresünk egy embert, akik sok pénze van, és megmondjuk, hogy mi szeretnénk pártot alapítani. Beveszünk, a, beveszünk a, a kónyát. Kereszterális pártat. Kónyát vegyük be. Melyiket? Mindegy. A kónyá az egy szarkeverőt, ne vegyük be, hogy mindegy, nem, tehát a kónyát kihagyjuk már Sztuk, arra. Kiből lesz a pártagság, nem tudom. Nem ilyen nem egyszerű. már, összeszedjünk annyi embert, figyelj. Fodort Itt vegyük be, van. olyan egyedül van. A fodort Itt. vegyük be, a régi idők emlékére. Fodort, mondjuk, ha tud pénzt hozni, bevesszük, de egyébként nem. Jó, jó, legyünk vele kemények, jó. Akkor nem lesz a jó. Jó. Na jó van. Szóval a kis állatok van. jól vannak? Minden rendben van. Most volt a MOPS világnap, a múlt héten, vagy hát igen, a hét elején. Ölelj meg egy mops ez volt a jelszó. Uh -huh és nem találtam mobszot, akit megolállhattam volna, úgyhogy ennyi. Ennyi, hát így de azért benned volt a vágy. Volt, kerestem, néztem, hogy valam mobsz, de nem volt. Mm -hmm. Jó van, egy hét múlva. Jó van. Pusza. Így legyen, csácsá. -csá. Csá. Remekve várok, egy utca sarkon állok, hiába keresem, Nagyok, mert nem a szemem nem látom, hogy csak őt, csak őt kívánom én, hogy fogom majd átölni én, szombat van este a bal. Szerencsére nem hull a hó, hanem akkora szerencsénk van, hogy itt van Brajár Péter, szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és csapjunk egyből vele. Percekkel ezelőtt hallottam az Izraeli Közszolgálati Rádióban egy élő interjút a tengerről, Görögországtól nem messze a nyílt vizeken egy ilyen kis vájuban utazott, utazott limbektek a tengeren. 15 sziriai közöttük két iraki, egy csecseme, aki már halott volt, hajótörötteké váltak, és Izrael jakt fölvette őket a fedélzetére, elvitte őket egész a görög partokig, és elmesélte a kapitány, hogy aggódott, mert ilyenkor nem szokták fogadni a jaktokat a kikötők, és azt mondják, hogy isváleten embereket nem engednek partaszálni, de itt nagy ovációval fogadták az embermentőket, Biztos majd viszont látjuk őket, már mint azokat, az, akik élve maradtak majd itt valamelyik határon, ami még nincsen lezárva. Ez csak úgy, úgy, hogy jól kezdődik a hét, vannak még rendes emberek és vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül, akik megmentik mások életét. Hallgatni kellett volna ennek a kapitánynak a beszámolóját, aki szinte, láttam lelki szemeimmel, hogy potyogtak a könnyei, alig tudta elmondani, hogy hogy örültek ezek az emberek, hogy Túlélték, természetesen sajnálva azokat, akik egy terhesasszony, akinek csak már a tetemét tudták kiemelni a vízből egy csecsemés és egy tizentéves fiú, de a többi tizenöt túlélte ezt, és nagyon érdekes, hogy közöttük volt az emberkereskedő is, aki ezt a hajónak nem nevezhető teknőt állította a rendelkezésükre, a beszámoló szerint a török hatóságok őt letartóztatják. Most már csak az lenne az érdekes, hogy a nyomon tudnánk követni, hogy mi lesz ezeknek az embereknek a sorsa, egy szabadabb boldog jövőért minden maguk mögött hagyva elindultak. Na, de azért érdekes dolgok is történtek, és történnek velünk a héten. Nem tudom, hogy korábban már említettem-e, hogy végre újból Goldmarknak a Sába királynőjét műsorra tűzte az Opera és az Erkerbe egy Goldmark maraton lesz, ez egy nem mindennapos dolog, hisz ez a ö, magyar zsidó zeneszerző ö, szinte feledésbe merült már, és az opera igazgatója úgy látta jónak, úgyis évfordulók vannak halálának a századik évfordulója. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy, hogy végre megint Goldmarkot, illetve a Sába királynőjét ö, tekinthetjük meg. Én már voltam a próbán, és ajánlom mindenkinek, ez nem a hirdetés helye de erről nem szabad lemaradni. Aztán egy másik eh, Goldmark kortársa is egy franciának a darabját, arról majd a jövő héten számolok be, mert arra még van időnk. Iszonyú érdekes dolgok is történtek a héten belünk, először is túléltünk egészségesen egy hetet. Voltam a patikában és nagyon sok idős emberrel találkoztam, akik nem értettem, hogy miért váltanak ki annyi gyógyszert, és egy inter gyors interjút készítettem a patikussal és megkérdeztem, hogy nem lehet, hogy ezek között a gyógyszerek között vannak, amelyik üti is egyik a másikat, és mondta, hogy apatikus, hogy igen, de hát ő maximum annyit tud tenni, hogy megmondja az illetőnek, hogy vissza kéne menni az orvoshoz, mert ellentéres. Úgyhogy azon hallgatóinkat, akik nagyon sok pénz hagynak a patikába, érek arra, hogy fölöslegesen ne váltsák ki, úgysem tudnak olyan mit csinálni. Ezzel csak a gazdasági élet, meg ők saját maguk lesznek rövidebbek, tehát érdemesebb a vitaminokat eredetibe Tisztgyümölcsöket lehet a piacokon. A múltkor meséltem arról, hogy új piacok nyílnak, és nagyon szép dolgokat lehet kapni. Meg érdemes kimenni vasárnap reggel ezekre a olyan piacokra, ahol az őstermelők hozzák fel a termékeiket. Olcsók, szépek, és jól érezhetjük magunkat, és érezhetjük, hogy a vitaminok csak úgy rohangálnak bennünk, és újra előre kapunk, és többet tudunk majd foglalkozni unokáinkkal. Ezekben a percekben már egy nagyon érdekes a Néprajzi Múzeum parkolójában vagyok, ahol egy kiállításnak az utolsó napját nézhetjük meg, ezzel a kiállítás tulajdonképpen a Magyarországon Magyarországon összegyűjtött zsidó emlékekkel foglalkozik aminek, hát most már lehet reklámozni, mert ez már az utolsó nap, annyi, hogy kőköven töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából. Én segítek hallgatóinknak, mert azért vagyok itt, hogy filmbe vesszük, megörökítjük a kiállítás utolsó pillanatait, és ez nem a hirdetés helye, de a hamarosan induló televízión képernyőjén mindegy dokumentumfilmet majd megtekinthetik. Ez azért nem hirdetés, mert még nem mondom meg, hogy mi a neve, és hogy hol lesz fogható, mindenhol lesz fogható, és az egyik kedvenc műsorvezetőjük is majd felfel -fel fog lépni állunk, aki most ezt a műsort vezeti, jaj, jaj. mert ugye barátok barátokat segítenek. Még arra kell, hogy guzítsam önöket, hogy figyeljenek oda reggelente az időjárás jelentése, meg arra, hogy kezd hideg lenni, tehát rendesen, tisztességesen fölöltözni, reggel az ablakokat nagyokra tárni, azok, akik nem mennek otthon, hogy sok-sok friss levegő bejöjjön, és amit tehetünk gyerekeinkért, unokáinkért, ne legyünk fösvények, már ma adjuk nekik, mert a túlvilágban a sem tudsz Körülbelül ez, amit tudok önöknek mondani, és próbálják legalább olyan jól érezni magukat az elkövetkező héten, mind amennyire én szeretném jól érezni magunkat. Mögöttünk van egy hét, aminek utolsó akkordja Bérséván voltam egy bármicsvon, azok kedvére, akik már néz onnét is tudnák, hogy mi ez a bármitszó, a zsidóknál a férfi év amikor egy gyermek eléri egy fiúgyermek a 13. évét akkor már nem a szülő, hanem ő maga lesz felelős cselekedeteiért, és be lehet számolni a minnyenbe, azaz a tíz zsidó felnőttkezés. És még mielőtt azt mondták, hogy olyan ezeknél a zsidóknál csak a fiúk számítanak, nem tévednek, mert a lányokat 12 éves korba patmicsvá avatják nőké, mert tudják annak idején ott a sivatagban, akkor már ezek a gyermekek már felnőttnek számítanak. Tehát nagyon jó volt Debrecenbe, hatalmas töveg volt az ifjú bármint szó kis korovitot be, és ez is nagyon jól sikerült, az úgy gyönyörű volt, de felé nem voltak dugók, és az időjárás is jó volt. Tehát jó volt a múlt hétvége, még szebb lesz az előttünk álló hét, és egy hét múlva ugyanakkor, ugyanígy a viszontlátásra. Praer Pétert hallottátok, szervusz, Ciao ciao. Szia, ciao. Hay un martillo, trono en tu corazón Y la rayaron, esta canción Hay un martillo, martillo guapato el que te goste, no sea mayor yo un beso atrevido aplastó y mató una rica mitad entre tú y yo Que sin darse uno cuenta se perdió y se murió el martillo la aplastó con un beso la mató con un beso la mató y no fue más no Robi, de én meg vagyok megszólalni foci ügyben, mert tudjátok, hogy a szívem gömbölyű, ú ez ilyen nagysaféle volt, tehát ugye olvasgattam a sajtót, hogy milyen ellenfelet szerettünk volna, és én, én így, így mondom nektek kapásból egy dolgot, hogy tudok, hogy ilyen északi ellenfeleket nekünk nem szabad kapni, mert általában az utolsó öt percben összeomlunk, és ilyenkor mindegy, hogy Izland, vagy kézilabda, vagy Norvégia, vagy Dánia, az nem, nem, nem fekszik nekünk ez az északi, egyszerűen elfáradunk. Jó lett volna tényleg Szlovénia, még akkor is, hogyha sokkal jobb spilerek vannak ott, de hát annyira fantasztikus tényleg, tehát mo most ez egy jó hamleti kérdés, hogy megkaptuk a Norvégiát, akit 34 éve nem vertünk meg, hogy ö, tényleg miről szól ez a az egész Magyar foci. Közben iszonyatosan trikkolok a Dárdai Pálnak, és hihetetlen csatában maradtak aló kettő egyre a sákival szemben, úgyhogy még kis állítottak tőlük, és nagyon érdekes, hogy, hogy valószínű az összes szeretetem, és kalandvágyam a, a berlini herta körül soha nem hittem volna, hogy a hátárre gondolni fogok, vagy érezni fogok valamit a Hertával szembe, Ugyanakkor pedig hát a magyar fiúknak hogy is mondjam, <coughs> nagyon érdekes történelmi pillanatba sodróthatnak, mert mondjuk el, hogy nem valami fényes teljesítménnyel jutottak el ideáig, főleg, hogyha arra gondolok, arra román magyarra értitek barátaim, arra Román magyar. Az északére is gondolhattam volna, de a Román magyarra gondol. Tehát nem hiszem, hogy <coughs> lelkileg föl tudnak nőni a feladathoz, de legyen úgy legyen úgy, csak szerintem nem megy a dumcsi. És az a dumcsi, hogy mennyi tehetséges labdarugót képzünk az akadémiákon, mennyi tehetséges labdarugónk játszanak a topligában senki. Bogdán Ádám, ugye, nagyon jó a Jürgen Klopp, nagyon örök, én Liverpool rajongó vagyok, nagyon örülök az új edzőnek, nagyon szeretem a szlogenjét is, hogy ő a normális, ugye az ő arcán van a pólon és alatt, hogy a normális. A normális norm normálisan fölüli mennyiséget mutatja a játékosait, és ez a Totemham ellen 0-0 már szerintem a jó hírnöke, Knop megmenti Liverpoolt, a angliai Fradit. De Istenem, Dzsugzsák azt mondta, mint, egy, mint egy, egy, egy katartikus drámahős, hogy föl kell nőni a feladathoz majd a pócselejtezőn és ott igen, igaza van, lám, van valami szikra a hogy felismeri az igazságot, csak hát ö, ö, ö, nagyon, nagyon nehéz lehet ez így, amikor ö, ö, nagyon nehéz lesz ez így. A most is kikapott a, az a török csapat, ez egy hihetetlen karrier lehetőség előtt, és most is kikapott tényleg, nem tudom, nem tudom, hogy tényleg az eredményeknek van-e jelentősége, de lehet, hogy nincs. Elég, ha csak a nagy magyar lélek fog minket feszíteni, és akkor legyőzzük Norvégiát! A közönség természetesen egy test, egy lélekkel ott lesz mellette. Hát nem tudom, nagyon veszélyes játék ez a politika labdarúgás játék, amit megjátszanak most mindenféle szinten, mert az egész összeomolhat akkor, hogyha képzeljétek el, ha még se nyerünk, akkor mi van? akkor mindenki egy darab,ig úgy tesz, mintha nem lett volna ez a. Akkor, mi? akkor utána újra nyilatkozik Zsucsák Balázs. Ez abban be belepusztul egy nemzet. Tehát, hogy ha a Zsuzsák Balázs azután is azt mondja, hogy föl akar finni a feladathoz, amikor már nincs is feladat. Na, tudjátok, hogy ez az adást meg fogják ismételni, az már nem lesz élő de nem is biztos, hogy halottak lesznek benne kedden, 11 és egy között <kül> lehet ismételni a mai leckének az üzenete és fontossága az az volt, hogy próbáljunk ne nagyok lenni ne túl nagyok lenni ne, ne akarjunk feltétlenül a főnök kocsába beülni vagy mellette ülni ne erőszakoskodjunk, mert nem biztos hogy a főnök minket válaszki ki arra, hogy mellette üljünk ennyi paranója legyen bennünk hogy nem vagyunk annyira rosszak de hát annyira jók se hogy, hogy a VIP helyet kiérdemeljük, a, a VIP helyek az, az nagyon furcsa nagyon furcsa a, nekem a, a, a Perezdök veljár, amikor azt mondta nagyon szellemesen, hogy Teréz a világ legbefolyásosabb ember akkor az nagyon tetszett ez a mondat ő elég kicsi és valószínű VIP helyes <kül> és ez, de, de csak azért lehetett VIP helyes, mert Indiában mások után takarított, úgy tudom, hogy effektíves seprűvel és Lapáttal a kezébe mászkált. Valószínű erről volt szó az elején is, meg most is, hogy kicsinek lenni nem szégyen, csak kellemetlen. Kellemetlen. Viszont kellem ezen bármikor tudunk adni. Πως με πήρες για καφέ βαρικλικό; Για να με πυνισκαθε μέρα στο πλιζάνι; Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό; Μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι; Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό; Μα είμαι από δύσκολο χαρμάνι Για μένα δε σου και πως με βάρηθηκες ακόμα υποθέτω. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφριά; Πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο; Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφριά; ποτέ βαρύ, ποτέ γλυκό και ποτέ σκέτο. Κλείς τα κεφιά να φτιάχνω μόνο εγώ Και μες στο χαός προσπαθείς να με γκρεμίσεις Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ Σαν κατά κάθι του καφέ για να μ' αφήσεις Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ Szagatak, kafi, tu kafe, jama, ma fisziszisz. ne hagyjál. Ott, aki Gáborral azon vitatkozunk, hogy ki meddig bírja, és minden fizikum kérdése, tehát tényleg a gerinced meddig van egybe, meg egyáltalán tudsz a fekvőtámaszt csinálni, András. Nem azt mondtam, az öcsédet mondtam. Öcs. El, az a helyzet, hogy az, az öccse a főnököm, aztán ezért hiába a, az Andrással vagyok régebbi viszonyban, a, a főnököt tisztelem benned az öcsédet. Na, mondtam egy durvát, amire nem tudsz visszaszólni. Mi? Ha, ha, ha, Tehát ő itt van, és nem sokára kezdődik a tinédzserparti és kimossa belőletek ezt a sok hulladékot, amit én megpróbáltam itt vasárnap délután belétek szorni a most is csak arra tudlak titeket bíztatni, hogy törődjetek többet a lelketekkel. A, végülis a lélek dönt csomó kérdésben, és ennek a lelket valahogy óvni kell, tehát hogyha a Norbi Update- vagy miatt nem tudom, ez reklámed, de ha rágyógyultok az ilyen különös magos cuccra, akkor gyógyuljátok rá a lélekre is, a szent lélekre, amit egyébként lehet hallani akkor, hogyha csöndbe vagy és kikapcsolod a tévét, én nem tudok ilyen óm hangot adni, amivel ellevitálhattak a jövő hétig, csak azt tudom mondani most is, ami teljes polgári meggyőződésemben hiszek, hogy akkor nem követtek el semmi bajt, hogyha imádkoztok, szeretkeztek és könyvet olvastok. E három szerintem elég ahhoz, hogy a lélek feltöltődjön, azért mindig ezt a hármat mondom, mert ez csak lelkítő, tanácsadásról van szó. A könyvek sokkal veszélyesebbek, mint a, a, az ima és a szeretkezés, de hát kockáztatva kell élni. Ezt tudom nektek mondani, amit Nincsen mondott, hogy az unalmas életnél azért rosszabb, nem is tudom, van-e. Hála Istennek az enyém nem volt, az remélem a tietek se az, akár emigránsok vagytok, vagy akár hóni honfoglalók, a Geróci musicot hallgattátok, ez egy ö, ö, ö, étterem, amelynek nagyon jó menedzsmentje van, mert jó ízlése van, és ö, ahogy mondjuk Spanyolországban vagy Portugáliában a jó éttermek esztétikai zenei ízlést formálnak, ezt tudom, ez majd Magyarországon elfölfoghatatlan, ugyanúgy lehetséges, ezért hallgattuk ma a Geróci musicot, mint egy ö, magyar. Hungarikumot. Na, puszi nyuszi, Ég veletek.